și în cer și pe pământ, el ni și sfânt. Emisiunea Evanghelia Lumina Vieții vă anunță astăzi prin prezentatorul Iacob transmiterea programului numărul 38. E tare plăcut să fi cât mai mult în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Aceia dintre noi care își citesc Biblia știu că în psalmul 1 fericirea este garantată a celui care zi și noapte cugete la legea Domnului. Dragi ascultători, să ascultăm și azi explicația câtorva versete din Evanghelia după Matei, prezentate de preotul Valeriu dintr-o lucrare a preotului Niculuiță. Dar, mai înainte de asta, vrea să ne relateze mărturisirea unui om din Franța. Să-l ascultăm! Întâmplarea este foarte scurtă. Am găsit-o eu scrisă într-o cărticică, intitulată Terea unui copil, se numește Urmăririle beției. Citim aici că unui om, i-a căzut în mână o hârtie de 100 de franci pe care erau scrise cu cerneală roșie câteva rânduri care vorbesc mai mult decât cărți întregi împotriva primejdiei băuturilor spiritoase. Rândurile acelea spuneau așa Am pierdut soție, copii și mai mult de 200.000 de, de franci. Singur eu sunt răspunzător. Am băut toată averea mea. La 21 de ani aveam mulți bani. N-am acum 35 de ani împliniți și am pierdut totul. mi am ucis soția, moartă de inimă rea. Copiii i-am ucis neavând nimeni în grijă de ei. Această hârtie este cea din urmă pe care o mai am. De aici încolo, cine-mi va da să mănânc? Voi muri ca un cerșetor bețiv. Aceasta este povestea vieții mele și dacă hârtia aceasta cade în mâinile cuiva de dat la beție, să ia bine seama la stricăciunea vieții mele. Vai, ce nenorocire mare este băutura aceasta! Nu cu mult timp în urmă, chiar în localitatea aceasta unde mă aflu, s-a petrecut o tragedie de felul acesta. Era într-o duminică dimineața. O familie de creștini compusă din tata, mama și două fete tinere s-au îmbrăcat frumos, ca de duminică, s-au suit în mașină și au pus centurile de siguranță și cu bucuria în inimă și zâmbetul pe buze se îndreptau fericiți spre biserica de care aparțineau. Dar vai! Nu au mai ajuns acolo cu mașina lor în ziua aceea de duminică, ci au fost transportați toți patru cu mașina mortoară câteva zile mai târziu, când se oficia ceremonia în mormântării lor. Ce se întâmplase? Un tânăr care petrecuse toată noaptea de sâmbătă spre duminică, ducând acasă pe unii din cheflii lui, fiind beat și obosit la volan, a intrat în plin în mașina celor care mergeau la biserică și au a omorât pe toți pe loc. Are de spus ceva întâmplarea aceasta cuiva dintre ascultătorii noștri? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea mesajului care urmează cu un duch de cercetare asupra noastră a fiecărui ascultător al acestui program. Te rugăm în mod deosebit pentru cei care sufăr de patima aceasta să te descoperi ca Dumnezeul care poate totul în cer și pe pământ Determine să te primească pe tine prin Domnul Isus Hristos, să fie izbăviți de această patimă groaznică și apoi să te slujească pe tine pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Astăzi Dumnezeu îți poate da pe veci de păcat, dar să lumii lumica de Îți ți spre cer privirea ta, Căuță-L pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, ține de tale trec pe rând, că curând te vei trezi, Dar poate va fi târziu, Harul de la neamul s-a sfârșit Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu și, așa după cum am făgăduit în deschidere, vom citi versetul 46 de la Evanghelia după Matei, capitolul 5. În versetul acesta să ascultăm cuvintele Mântuitorului prin care ne întreabă. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Cugetând împreună cu preotul Nicuriță, care este autorul acestor meditații, asupra versetului de mai sus, descoperim că atunci când iubești numai pe cei ce te iubesc, aceasta nu se cheamă dragoste, ci interes. Interesul trezește în inima omului tot felul de sentimente, și bune și rele, dar sentimentul nu-i dragoste, căci el trece și tot ce trece nu-i Dumnezeu, care este dragoste eternă. În tratatul eticei iudaice numit Pirkei Avot spune un cuvânt frumos Orice dragoste izvorâtă dintr-un interes încetează de îndată ce dispare interesul. Într-o altă versiune a noului testament, în loc de ce răsplată mai așteptați, este tradus ce faceți voi mai mult decât alții. Și vedeți, tocmai aici stă deosebirea între învățătura Domnului Iisus și toate celelalte religii și sisteme filozofice, adică a face mai mult decât obișnuit, a întrece. Dacă neprihenirea voastră, scrie la Matei 5,20, nu va întrece neprihenirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dacă bucuria noastră nu întrece bucuriile obișnuite în lume, nu am ajuns la adevărata bucurie creștină care este bucuria în încercări, așa cum vedem la Matei 5 cu 12. Dacă dragostea noastră nu întrece dragostea celorlalți oameni, nu am ajuns să înțelegem ceea ce înseamnă a iubi pe vrăjmașii noștri, deci nu ne deosebim de ei. Toți oamenii sunt religioși, dar numai până la o anumită limită. Această întrecere a limitei are însă o valoare nebănuită și aici e toată taina creștinismului, toată biruința lui, toată frumusețea lui. Aici este ceea ce spune Psalmul 23 5, paharul plin care dă peste el și care aduce adevăratul belșuc de roade. Ce s-ar fi întâmplat cu Egiptul dacă n-ar fi fost revărsarea Nilului? Desigur, ar fi rămas un pustiu arzător fără viață. Revărsarea Nilului peste malurile lui a făcut ca toată țara aceea să atingă cele mai înalte culmi ale civilizației la vremea ei și tot datorită revărsării Nilului mai există și astăzi. Istoricul grec din vrechime, Herodot spunea că Egiptul este darul Nilului, adică al revărsării lui. Fără Nil n-ar fi fost Egiptul. Tot așa, fără această întrecere, fără această revărsare a dragostei noastre, n-ar exista creștinismul adevărat. Stanley spune că viața nu se judecă prin realizările ei, ci prin atitudinile ei. Într-adevăr, frumusețea învățăturii Domnului Isus frumusețea creștinismului la modul general vorbind nu stă în operele de artă pe care le-a creat în scurgerea vremii, nu stă în biruințele văzute ale lui prin faptul că s-a întins peste tot pământul nu stă nici în organizarea sa puternică ci stă în viață în trăirea acestui plus a acestei întreceri pe care cu atâta grijă ne învață Mântuitorul Isus. de multe ori E mai ușor să zidești catedrale mari și strălucitoare. E mai ușor să faci călătorii lungi pentru misiune decât să iubești pe vrăjmași, decât să întorci și obraziul celălalt, decât să trăiești această întrecere. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce faceți voi mai mult decât ceilalți oameni? Domnul așteaptă ca noi să facem mai mult. Se uită la picătura care se revarsă din paharul vieții noastre. Aceasta și numai aceasta ne deosebește de toți ceilalți oameni, aceasta ne face asemenea lui, aceasta aduce biruința și lumina în noi. În versetul 47, Mântuitorul Hristos, de la Evanghelia după Matei, capitolul 5, Mântuitorul continuă pe aceeași temă cu aceste cuvinte. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Iubiții mei, semnul că suntem în credința adevărată este neobișnuitul în viață sau, cum zice Sfântul Apostol Pavel, o priveliște pentru lume și îngeri. La 1 4,9 Un creștin trebuie să fie un fenomen deosebit. Și oricine e deosebit, trebuie să facă lucruri deosebite. Dacă viața noastră n-a trecut dincolo de viața obișnuită a lumii, nu suntem încă în viața lui Hristos. El a făcut ceva neobișnuit în lume și urmașii lui se asemănă cu el. Minunea și nebunia sunt lucruri neobișnuite și tocmai acestea trebuie să însoțească pe toți urmașii lui Hristos. Propovăduirea crucii este o nebunie pentru lume, iar iubirea vrăjmașilor este o minune. Cu mintea firească nu se pot pricepe aceste lucruri. După viața obișnuită a lumii, trebuie să răspundem cu ură la ură sau, dacă nu răspundem cu ură, să întoarcem spatele și să tratăm cu indiferență pe cel ce ne va face răul, adică să nu mai avem de-a face cu el, să nu-i dăm nicio considerație, să nu-l mai iubim. Hristos însă ne învață, faceți bine celor ce vă urăsc și astfel veți îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui, adică îl veți întoarce și pe el pe calea binelui. Toată viața copiilor lui Dumnezeu este neobișnuită. Totul e întors față de felul de a fi al lumii. Și dacă viața noastră nu produce admirație sau prigoane, încă nu suntem pe urmele lui Hristos. La versetul următor, versetul 48 din Matei 5, Mântuitorul încheie subiectul acesta cu cuvintele, cu porunca Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și tatăl vostru cer ceresc, este desăvârșit Ținta dorinței și a lucrării lui Dumnezeu cu privire la om Este în dumnezeirea lui Și pentru atingerea acestei ținte Dumnezeu a pus în mișcare cerul A investit neprețuita sa comoară Adică pe Domnul Isus Hristos Singurul său fiu Și a deschis larg ușa harului său Desăvârșirea este chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ne facă asemenea chipului său, adică desăvârșiți. Toată preocuparea lui Dumnezeu este omul. În cugetările sale, martirul Sextus spune așa. Îngerul e slujitorul lui Dumnezeu în interesul omului. Omul are deci înaintea lui Dumnezeu o valoare mai mare decât îngerul. Prima ființă, cea care face bine, e Dumnezeu. A doua, cea căreia i se face bine, e omul. Trăiește, deci, ca unul care în rang vine imediat după Dumnezeu. Fii, deci, de pe acum ceea ce vrei să fii la Dumnezeu. Încheia citatul. Iată părerea altor sfinți părinți în privința aceasta. Sfântul Ioan Gurădeaul spune, Să ne socotim fi ai lui Dumnezeu, să trăim ca fii ai lui Dumnezeu pentru cer și să ne străduim să fim asemenea Tatălui Ceresc. Sfântul Chiril al Ierusalimului Dumnezeu are deopotrivă chipul oricărei virtuți. El nici nu se micșorează, nici nu crește, ci totdeauna este același. Sfântul Irineu Dumnezeu este desăvârșit în toate, egal și asemenea cu sine. Sfântul Vasile cel Mare Cei care sapă fântâni găsesc apă mai bună cu cât sapă mai adânc. așa și cu fântâna Sfintei Scripturi, așa și cu desăvârșirea vieții. Cine vrea să-i dezgroape și să-i cerceteze izvoarele cerești prin scumpa rugăciune, va găsi desigur șuvoiul de har al Duhului Sfânt și îl va simți. Desăvârșire însemnează străduință neîntreruptă în săvârșirea binelui. Și binere este numai acela care izvorăște din voia lui Dumnezeu. Ca să cunoaștem binele și apoi să-l putem înfăptui, trebuie mai întâi să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Și cine dorește și vrea să facă această voie sfântă, va ajunge să o cunoască, după cum citim la Ioan 7 cu 17. Să facem orice lucru de desăvârșit și vom fi desăvârșiți, dar pentru aceasta se cere un examen amănunțit de conștiință. Trebuie revăzută greșeala, trebuie lovite păcatele, apoi gonite unul după altul și apoi, în mod sistematic, trebuie să urmărim virtuțile. Să ne supraveghem în cele mai mici lucruri, căci un gând rău, un obicei rău, o virtute de cucerit trebuie să le avem în vedere și să nu vrem decât un singur lucru odată. Cine vrea să înfăptuiască mai multe lucruri dintr-o dată, nu poate înfăptui niciunul. Să ne purtăm față de toți oamenii cu dragoste, binevoitori, prietenoși, înlăturând ura, mândria și jignirea. Să ne străduim așa o zi, o oră și vom vedea rezultatul. Ce frumos spune un proverb indian: În fiecare seară puneți două întrebări: cât de multe asemeni cu o și cât de multe asemeni cu oamenii buni. A gândi desăvârșirea e un lucru, a fi desăvârșit e cu totul alt lucru, dar cine gândește, dorește și se silește, va ajunge desăvârșirea. Domnul Iisus a spus ca să fim desăvârșiți înseamnă că se poate ajunge la desăvârșire. El n-a spus nimic de prisos, nici n-a folosit cuvinte numai ca figură de stil, ci tot ce a spus e adevărul cel mai necesar nouă oamenilor. Mai mult decât atât, El este Cel care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Problema se pune ca noi să-i dăm voie să-și împlinească, să-și desfășoare această putere în noi. Puterea e a lui, dar voința noastră depinde de noi dacă îi dăm prilej să-și desfășoare această putere în noi și anume puterea de a ne face desăvârșiți. Cine are cerul în el va moșteni cerul. Viața desăvârșită este cea mai puternică mărturie, cea mai puternică predică în fața oamenilor pentru Dumnezeu. Predicatorul este mai important decât predica. El trebuie să fie personificarea Evangheliei. Oricât de frumoasă ar fi predica, ea durează o oră, dar viața predică toată săptămâna. Ce minunat și adevărat spune vechea scriere creștină Epistola către Diognet, citez. Cel care ia povara altuia asupra lui...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 Iubiților, să facem cât putem face astăzi, dar atât cât putem să facem și mâine vom merge mai departe cu încă un pas. Dumnezeu nu ne cere decât ceea ce putem face și ne va trage la răspundere numai pentru ceea ce am putut face, dar n-am făcut. Didahiile spun că dacă ești în stare să duci greutatea jugului lui Dumnezeu, atunci vei fi desăvârșit, dar dacă nu ești în stare... Fă atât cât poți face. Deci, de la Dumnezeu vin și voința și înfăptuirea. E lucrarea harului său. Vina noastră stă în aceea că nu ne-am folosit de ceea ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziție. De la El vine voința să o facem, tot de la El vine și puterea, cu condiția ca noi să ne pronunțăm în favoarea lui și să spunem, da, Doamne, tu, acela care ai toată puterea în ceruri, pe pământ, în măr și în toate adâncurile, vino, Doamne, și în viața mea și împlinește prin harul și puterea ta de săvârșirea vieții tale în mine. Vreau, Doamne, ca de acum încolo să ascult de călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt și să umblu potrivit acestei călăuziri așa cum o descoperi în cuvântul Tău. În felul acesta, vino și împlinește tot ceea ce-ți dorește inima Ta și anume viața mea să fie o reproducere a vieții Domnului Isus Hristos, care de acum încolo să trăiască și să se arate în mine pentru slava Ta, Stăpâne, și pentru bucuria mea veșnică. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 38 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, încheiere pe care o marcăm cu citirea unei poezii al cărei titlu este Atunci și Acolo. Poezia aceasta evidențiază în chip deosebit de minunat ceea ce ni se cere nouă ca oameni pentru a ne putea bucura de binecuvântările lui Dumnezeu lucrarea lui în totalitate, lucrare însă de care nu ne putem bucura decât în condițiile stipulate în poezia aceasta la care urmează să ascultați. Căci știm noi vorba din popor, Dumnezeu dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Sau, dacă vreți neapărat, un corespondent în scriptură, Psalmul 81 cu versetul 10 spune deschideți gura larg și ți-o voi umplea. Dumnezeu ne-a înnobilat cu voința liberă și ne-o respectă de plin, astfel încât, până când și primirea binecuvântărilor pe care ni le trimite, este condiționată strict de actul voinței noastre. Să dăm deci ascultare poeziei. Atunci și acolo Geneza 18, versetul 17 și 22 când citești Sfânta Scriptură luminat de Duhul Sfânt, găsești taine mari pitite sub câte un mic cuvânt. Iată unul spre exemplu. Avram, privind odată cum fierbean văpaia zilei pustia înfierbântată, a văzut trecând pe acolo trei bărbați, trei călători, exponenți sfinți ai puterii cu un rol executor. Cum îi vede? Li se pleacă și le cere ca favor să-l lase să le facă spălarea picioarelor, iar după ce o ospătează cu ce are și ce poate, să-i lase să-și urmeze drumul lor pe mai departe. Îngerii primesc oferta, apoi Avram, grăbit, pregătește iutecina și începe la servit. După ce termină masa, îngerii îi spun că vor să-și vadă pe mai departe de călătoria lor. Aici este punctul unde se consumă actul care justifică poezia cărei dați ascultare. Avram nu se mulțumește doar cu timpul scurt în care i-a avut părtaș în casă la odihnă și mâncare, ci, fără să ia în seamă oboseala din pustie, se scoală să își petreacă oaspeții în călătorie. Și atunci, zice scriptura, când Avram îi petrecea, din dorința lui cea sfântă lângă Domnul să mai stea, atunci îi conferă Domnul cinstea și onorul care și azi le are pregătite pentru noi, când fiecare crocotim în inimii dorul lui Avran cel credincios de a petrece cât mai multă vreme cu Domnul Hristos. Atunci când el a fost gata aș și jertfi confortul său pentru câteva momente să le stea cu Dumnezeu, Domnul a fost și el gata, cu o dublă cinste care nu fusese cunoscută până atunci încă sub soare. Iată-l deci chemat la rangul de înalt consilier, discutând cu domnul planuri sus alcătuite în cer. Iar al doilea har în urmă la atâta dăruire este sacrul privilegiu de a face mijlocire pentru lot, cel la care, în goara după avere, se îndeletnicea în viață, cu ce e pământ și piere. O ce lecție bogată și plină de învățăminte ne-a pus Duhul Sfânt în față prin textul de mai înainte. Sunt creștini care plâng cu jale că nu pot să înțeleagă voia Domnului în viață și deci nu pot să o aleagă. Tu, acel care ești sincer și cu adevărat dorești să cunoști voința sfântă pentru ca să o împlinești, Află că de multă vreme chiar Domnul se străduiește să-ți arate, însă, vezi tu, El nu se dezvăluiește decât să-ți incendieze inima cu un foc nestins de a-L cuprinde în timp și spațiu pe cel veșnic necuprins. După aceea însă pleacă, iar tu trebuie la fel ca Avram să ieși cu Domnul și să zăbovești cu El. Ziua când, întâia oară, ți-a luat foc în suflet dorul, să cunoști în viață voia cum o vrea Mântuitorul, este ziua ta în care Domnul cel de altădată vine să te viziteze ca pe Avram odată. Dacă deci vine la tine ca la Avram la fel, îl petreci și tu pe Domnul? Faci și tu ce-a făcut el? Despre Avram ne arată cuvântul că și-a lăsat umbra rece și plăcută și cu Domnul a plecat. Și abia numai în pustie unde dogorea cuptorul, domnul se destăinuiește și-și ridică slujitorul la un rang ce până atunci nu fusese niciodată cunoscut aici pe tera după ce a fost blestemată. Cum stau lucrurile oare când e vorba despre mine? Am lăsat și eu ce mi place și ce-mi face mie bine ca să pot rămâne singur cu Domnul ca în pustie și să mi se reveleze ca lui Avram și mie? Aș vrea să mai spun odată că în ceea ce privește cunoașterea voie sfinte, faptul principal nu este să știi pe de rost Scriptura, nici doar să fii credincios, ci să ieși din tine afară și să stai lângă Hristos. Căci precum se vede în textul din scriptura arătată, Domnul nu a stat de vorbă cu Avram de prima dată, ci atunci, spune cuvântul, când Avram a părăsit umbra lui dulce de acasă și cu Domnul s-a însoțit, atunci îi împărtășește Domnul voia lui cerească și acolo îl învață și arta să mijlocească. Aș vrea să revin acum cu întrebarea de mai sus. Cum stai tu când este vorba de rămasul cu Isus? Să zicem că dimineața ai citit tu în cuvânt că-i ferice credinciosul care în viață pe pământ, hrănește și vizitează un sărac neputincios, că prin asta el petrece direct cu Domnul Hristos. Mai târziu înspre amiază, Hristos vrea să îți vorbească, indicându-ți o adresă unde vrea să te întâlnească. Însă la adresa aceea nu e cerul de creștar, ci un lază plin de bube ce stă într-un bordei murdar. N-are bani nici pentru pâine și mai și miroase greu că-i bolnav și n cine să-l ducă nici la veceu. Vai cât de neprimitoare e pustia cea fierbinte, Loc în care însă domnul vrea să-ți spună taine sfinte. Dar cât de ispititoare e și umbra această stufoasă de a rămâne să vezi meciul la televizor acasă. Sau te așteaptă și vecinul să câștigi dolari la el. Lasă-l pe Isus săracul, hai să-l vezi când mergi în cer. Vizitându-l azi pe domnul sărac și paralizat, pierzi venitul și dolarul din pământul blestemat. Iată, două voci te cheamă. Însă tu să știi creștine, numai primai de la Domnul, cealaltă din iad îți vine. Rămâi astăzi lângă Domnul cel bolnav și în sărăcie, ca să stea și El cu tine în eterna veșnicie. Căci numai atunci și acolo, lângă Domnul de petreci, vei cunoaște fericirea de acum și până în veci. Amin.